Метушився коло мене Ви ж хочете меланж, правда? Я страшенно люблю Коли хтось вгадує мої кавові Чи музичні смаки Правильна музика вже лунала в кімнаті А тепер ще й правильна кава Це місто Не припиняло зачаровувати Я хочу те, що ви мені порадите І струдель Кажуть, віденський струдель із з яблуками Найкращий у світі До речі «Ви знаєте, що традицією славетної віденської кави започаткував українець Ю Кульчицький? О, він покрутився на місці, немов шукаючи поглядом у закапелках кімнати правильну відповідь. Не знав. То ви з України? У вас там якісь дивні політики в Україні? Але дуже красива земля. Правда, що у вас дивні політики? Як вас звуть? Мене, до речі, звуть Армін Господар заметушився ще більше А до розмови долучилася літня пара Їм теж було цікаво послухати Про дивних політиків і казкову красиву землю Армін, скориставшись миттєвою паузою Вибіг готувати меланж Пухка пінка, наче хмаринки Із запахом гіркого шоколаду Гіркувато-солодка кава З яблучним струдлем Смакували чудово Армін умостився за столиком навпроти. Запитував, чому відома українська діячка весь час носить біле і плете собі косу. Та чи не шкода їй на те часу? Знову казав, що Україна дуже красива. Ділився по секрету, що австрійцям не подобається, коли німці виграють у футбол, бо їм самим це ніколи не вдається. Ну, вдалося лише раз і то давно. Розповідав казку про мудрих вовків із Баварії і порівнював їх із євреями, яких дуже любить, хоч сам і не єврей. Я помітила серед книжок на етажерці «Пробачте Австрію, 1945». «А почитайте мені щось німецькою», попрохала я гостинного господаря. «Почитати? Що вам почитати?» Я підійшла до книжок, і вибрала великий альбом із фотографіями і віршами. Відкрила на «Осінній сонаті» рільки. Ось це, будь ласка. Він відповів, що не любить читати в голос, і вдавано невдоволено пихтів над книжкою, але таки прочитав виразно і красиво. А коли підвів очі та побачив, що всі дивляться на нього і усміхаються, поспішив змінити тему. «Меланж», – сказав він мені. «Ви п'єте меланж? А ну скажіть, меланж?» Я повторила, але Арміну моя вимова геть не сподобалася. Він махнув рукою і узявся повторювати по складах. Чоловік так старанно вчив мене правильно вимовляти це слово, неначе від скорочення звуку «а» в каві осіла пінка. «Ви давно в Європі? Звідки їдете і куди?» Знову почав допитуватися невгамовний господар. «Я щойно з Будапешта, а завтра в Прагу», – відповіла. «Що, в Прагу? Ви їдете в Прагу і їсте струдель тут?» «Як необдумано. Найкращий струдель готують у Празі, точно вам скажу». «А каву?» – трохи кокетуючи запитала я. «Каву?» – таке запитаєте. Найкращу каву, безсумнівно, готують тут. Стамбульські замальовки кавою. Над нашими головами раз у раз пролітають чайки. Ми із Джошем сидимо на розцяцькованих подушках, розкиданих по всій долівці відкритої тераси на даху, і нам видно море. За, наша... За нашими головами – Купол Ай'ї Софії та гострі списи її мінаретів. Джош відклав у бік гітару і дивиться мої світлини. Я дивлюся на море і нікуди-нікуди не хочу йти. Я не з тих, хто закохується з першого погляду. Але Стамбул мене зачарував. Я люблю це місто від самого ранку, навіть сильніше, ніж учора. Саме вчора ввечері я прилетіла сюди і одразу захопилася – Минула лише одна ніч, а всередині вже визріло щось схоже на любов. Це трохи дивно, але я намагаюся ні про що не думати. Любов усе одно неможливо осмислити, хоч як старайся. Я давно помітила, що коли любиш місто, воно неодмінно відповідатиме тобі взаємністю. Так вони вже влаштовані, ті міста. Тож я люблю Стамбул, він любить мене, і Джошеві подобаються мої знімки. Він питає, як довго я зазвичай чекаю, поки зможу піймати гарний кадр. Але я не чекаю зовсім. Я йду, усміхаюся своїй новознайденій любові, а кадри так і злітаються в мій фотоапарат зусібіч. Самі. Я кажу це йому, і він чомусь сміється. Хлопець розповідає мені про Нову Зеландію, звідки він родом, про Замбію, де працює геологом, і про далекі світи, якими мандрує. Розповідає про батьків, сестер і брата. Потім про мрії. Біля моря так приємно мріється. Хтось піднімається гвинтовими сходами на терасу. Вродливий юнак успіхається нам і сідає поруч. У його руках великий альбом. «Жульєн», – промовляє він, – «а як тебе звуть?» Я усміхаюся, відповідаю йому і повертаюся до Джоша. Мені дуже хочеться дослухати про його подорож Монголією і дочекатися, поки він відкладе мій фотоапарат і візьме до рук свою гітару. Може, я тому й закохалася в Стамбул одразу, бо Джош так неймовірно чудово, пронизливо щемко грав на гітарі вчора вночі. Він сидів високо на даху, наче Карлсон, безстрашно звісивши ноги додолу, розхитуючи ними понад дахами сусідніх будинків, що притулилися стіною до стіни десь унизу. Над ним були зірки. Місяць, за ним Айя, Софія та море. Я лежала на м'яких східних подушках на терасі, зачаровано дивилася вдалечі і слухала його музику. А над морем танцювали феєрверки. Жульєн кладе альбом поруч себе, відкриває ноутбук, умощує коло нього малювальний планшет і починає Легко водити рукою зі стелосом. Джош додивився світлини і йде в магазин. Його гітара лежить коло мене, але мені зараз не хочеться грати. Жульєн розпитує мене про мою країну, рідних. Я заплющую очі і думаю про них. Від учора минуло стільки часу, і мені дуже їх бракує. Я розповідаю про наших собак і усвідомлюю, що дрібна сльоза Раптом скотилася по щоці. Я швидко витираю її долоною Але він усе одно помічає І розповідає про свою кішку і собаку Про батьків і дитинство Про Квебек, де народився і виріс Про широкий світ, де живе Жульєн художник, який малює свободу Він мандрує країнами, де відбуваються революції Де люди відстоюють власні права на вільне життя де їм не байдуже. Ми говоримо про все на світі і з'ясовуємо, що не бачимо, як танцюють дервіші. Тож вирішуємо піти сьогодні. Один турок, який чекіли ми і пригостив мене вранці смачнющою турецькою кавою, розповів, що вони щовечора танцюють за блакитною мечеттю. Жульєн сидить напроти мене, і малює щось, чаклуючи спершу над папером рукою. Його пальці легко і водночас твердо тримають олівець, пурхаючи над аркушем і прицілюючись, де примоститися, наче метелик над квіточкою. Мені здається, папір його любить. Хлопець підтримує його лівою рукою так само ніжно і незрушно. Його права рука торкається листка легко, а штрихи лягають упевнено і точно. І завважу це знову дуже ніжно. У нього красиві руки. Те саме він каже про мої. Каже, що вони багато розповідають. А ще каже, що я виглядаю сумною. Люди навколо зглядаються на нас. Спершу помічають його. Художника важко не помітити. У нього хвилясте темне волосся і борода. Гарні добрі очі і вдумливий погляд. Він замовив чай. Офіціант приніс йому чорний турецький у елегантній склянці тюльпані. Побачивши на папері мій ще незавершений портрет, офіціант просить жульєна намалювати і його фотографію. Жуль'єн стримано всміхається. Каже мені, що не любить, коли хтось просить його намалювати портрет. Він сам звик обирати людей, яких згодом запрошує до своїх малюнків. Здається, мені дуже пощастило. Надивившись на хлопця, люди озираються і зупиняють погляд на мені. Я сиджу навпроти і п'ю свою каву, розглядаю оточуючих, зрідка знімкую та стиха спостерігаю за Жульєном. Його олівець притупився, тож він відточує його над попільничкою. Я подумки всміхаюся і вирішую, що це найправильніше її використання. Він бере до рук іншого олівця, затиснувши від... між зубів, щойно відточений. На його малюнку я виглядаю старшою, ніж насправді. Принаймні мені так здається, але він мені все одно подобається. Здається, що Жульєн змалював мене з мого погляду, мені навіть трохи лячно. Йому вдалося зазирнути глибше, ніж я сподівалася. У своїх очах на папері я бачу смуток за домом і за тим, що подорожі так швидко закінчуються. Я взагалі-то завжди сумую, як не за домом, то за дорогою, і все це разом, і чимось ще не розшифрованим, є і у тому моєму погляді. Я кажу собі, що він сам не помітив того, що намалював, Ця думка мене заспокоює. Дервіш починає танцювати. Туристи навколо захоплено фотографують, похапцем гортаючи довідники і, обер... і обираючи, чого б такого екзотичного замовити. На декількох столиках з'являються посудини з вогнем. Ця метушня дуже контрастує з тихою музикою, що лунає і аскетичним обличчям Дервіша, який крутиться довкола, немов дзига. Поруч вечеряє молода мусульманська родина. Батько курить наргіле, два жваві хлопчики смачно наминають їжу, а мама в білому хіджабі турботливо підкладає їм у тарілку. Ще, можливо, відділяючи з власної порції, мені звідсиля не видно. Офіціанти обережно заглядають жур'єну через плече. І усміхаються, похитуючи головою, а тоді з якоюсь особливою повагою зиркають на мене. Мені стає смішно, і вже втретє за вечір виникає бажання попросити в жульєна автограф. У нас на столику лише його чай, і моя кава, але ми можемо тут сидіти хоч до ранку. Жульєнові рухи раптом стають предметом захоплення та місцевою атракцією. За хвилю офіціанти підводять до нас усміхненого довгокосого чоловіка. Дервіш зі сцени перетворився на богемного європейця і тепер із захопленням розглядає жур'єнове творіння. Француз за сусіднім столиком зацікавився також і попрохав художника показати йому малюнок. Вони розговорилися про Сирію, революцію, політику. В Африці та арабському світі – та ще про щось, але я не знаю французької і не можу розібрати слів. Такої геть чоловічої розмови. Тож озираюся довкола, щоби спіймати ще кілька кадрів і згодом показати Джошеві. За ще одну гітарну мелодію, звісно. Літня жінка місить тісто на хліб, коли неї стоїть зовсім юна дівчина, також закутана в особливий кухарський хіджаб, спокійна і заслухана у щось своє. Тут, у Стамбулі, багатий вибір звуків, і кожен може вчути свою мелодію. Угорі світяться мінарети блакитної мечеті. Поруч яскравіють світла у крамничці тканих килимів під назвою гарем. Під столом ходять ліниві кішки. Француз, галантно попрощавшись, пішов, і за сусіднім столиком примостився інший турист. Помітивши, як я з усміхом розглядаю кішок, що жадібно дивилися на нього, він кинув великий кусень картоплі на долівку. Муркотики затишно ласують, мружачі очі. Я аж тепер зауважую, які незенькі тут столики і стільчики, немов у дитячому садочку. Турист за столиком навпроти починає гучно сміятися. Ми не можемо стриматися і починаємо сміятися разом з ним. Мені раптом хочеться фісташкового морозива, а жульєн просить якусь уже четверту склянку чаю і каже дякую, наголошуючи останній склад. Мені цікаво, чи сумує він тут за своєю французькою. Я сумую за своєю мовою, і мені дуже хочеться прочитати йому щось нею. Я розповідаю йому про Тараса Шевченка, як він малював графіки на сусідських хатах і плотах, як був кріпаком, як його викупили художники, помітивши неймовірний талант юнака. Він, як він був революціонером, через що знову став підневільним. Як він пояснив те, що перестав малювати, давши товаришу прочитати свої вірші? Жульєн усміхається, його очі горять. Він каже, що тепер прочитає все, що знайде про цього хлопця. Я забуваю розповісти йому, як уплинула на творчість цього великого українця революційна Марсельєза, а потім ми починаємо говорити про щось інше. І я думаю, що жульєн і сам до цього дочитається, якщо насправді захоче. Він узагалі любить революціонерів, а ще каже, що не вірить у талант, але вірить у любов. Коли ти щось любиш, то не можеш цього не робити, а постійна практика приносить зрештою ті результати, які люди зазвичай приписують згодом талантам. Починають співати моецини. Жульєн запитує мене про музику. Я відповідаю, що граю щонеділі в церкві. Потім розповідаю, що для мене означає справжня віра в живого Бога і чого я не вірю в релігію і номінальну приналежність до неї. Ми йдемо сутінковим містом, де так багато котів, музики, морських пахощів, так багато історій. На горі – Світять місяць і зірки, Трохи нижче тепло-жовті ліхтарі. Я думаю про джошеву гітару, Про своїх рідних, Про те, як добре, Що у світі стільки доріг, І що зорі всюди однакові, І як чудово, що є місця, Де так смачно варять каву. Ти знаєш, де ночують мрії? Я стояла на березі прохолодного осіннього моря, і усміхалася. Коло мене на дерев'яній лавці Стояв термокухлик Із недопитим зеленим чаєм. Я дивилася на море І геть забула, що змерзла І хотіла пити. Ти любиш, як шумить море? Маленький хлопчик, що вовтузився З мушлями та холодними на дотик Піском неподалік Підняв на мене свої блакитно-зелені очі І дивився Якимось нетутешнім поглядом. Люблю! Відповіла я і усміхнулася. Усміхнулася тому, що ні. Звичайно, я йому про це не сказала. Дуже люблю розмовляти з дітьми. Вони завжди зайняті чимось таким важливим бавляться, будують піщані замки, збирають мушлі, сміються, бігають і водночас, непомітно для всіх, ростуть і дорослішають. Вони кажуть дурниці, які чомусь завжди мають сенс. Принаймні, дарують радість слухачам. Мені – то вже однозначно. Я хотіла розпитати хлопчика про його ім'я, його батьків і домашню собаку чи кота. Хоче він стати моряком чи принцем. І зовсім по-дорослому бездарно. Що він тут робить? Але дитина з очима кольору осіннього моря заговорила першою. «А ти любиш, коли тихо?» «Люблю». Я знову усміхнулася. У тиші дуже приємне відлуння. У тиші не буває відлуння, насупився малий. Його не всі чують, але воно буває. Якби ти захотів, то почув би неодмінно. Де? Я ніколи не чую тиші. Я живу б біля моря, ти ж бачиш? А й справді, біля моря не буває ні тиші, ні її відлуння, а ти був колись на горі. «Ні, я живу біля моря, ти ж бачиш», – повторив малий. «Колись ти неодмінно виростеш і побачиш гори. Вони дуже красиві. Ти любиш гори?» «Дуже. Більше, ніж море?» «Інколи мені здається, що так. Тому що там можна чути тишу?» «Так. А ще тому, що там можна чути її відлуння?» «Як?» Я присіла і прянишклим голосом почала нашіптувати маленькому хлопчику чарівний рецепт, як можна почути від луння тиші. Він слухав, зосереджено розплющивши широко свої неймовірні очі. «Коли ти виростеш, піднімися нагору чи хоча б на пагорб, але краще таке нагору». Хлопчик кивнув. «Заплющ очі ось так і вслухайся в тишу. Тоді ти почуєш, що вона дзвінкіша, ніж тисячі звуків. І далекі гори, пагорби, ну нехай, але краще все-таки гори, повторять ці звуки відлунням. Знаєш, тиша – це просто дивна назва для неописаних звуків, як зоряне небо, загальна назва для мільярдів невідкритих планет. Малий мовчав. Тоді подивився на мене і запитав знову «А ти любиш море?» «Люблю!» «Але море – то не море!» «Це просто дивна назва для тисяч нікому невідомих мрій!» «Тому я люблю море більше, ніж гори!» «На, тримай, це тобі!» І хлопчик подарував мені маленьку красиву мушлю З того часу я ношу її з собою у кишені І коли відлуння тиші стає нестерпним я прикладаю ту мушлю до вуха, слухаю море, дослухаюся до мрій І думаю про те, як добре, що я люблю говорити з дітьми Вони завжди кажуть такі важливі слова Упіймати зірку за хвоста Тереза допила воду із сьомої за сьогодні пляшки І витягла свою дорожню валізу з-під ліжка Поміж літніми сукенками, майками та шортами намацала єдину кофтину з капюшоном, літню й легку, але на довгі рукав. Спускалася вечірня прохолода і кусали комарі. Дівчина надягла кофту на спалені плечі, з яких щедро злазила шкіра, і поморщилася. Тоді відшукала довгу до кісточок спідницю. Надягати джинси на розчервонілі спечені ноги. Вона б не наважилася Сьогодні вони втечуть із душної Переповненої дзещанням комарів ночі Провінційного готельчика На природу Дивитися зірки Візьмуть із собою старого коцика І ще декілька пляшок води І телефони щоб, наче підлітки з маленьких містечок Слухати з них музику І танцювати під зірками, які падають Тереза останнім часом погано спала вночі. У її вухах на пару з комарами дзещали думки. Сумніви, страхи, її маленькі монстрики, дрібні надокучливі переслідувачі, проти яких не допомагав раптор. Вона мріяла їх перехитрувати, втекла на цілий тиждень сюди, в це маленьке містечко, за сотні кілометрів від дому. Щоби жити в крихітному готелі Спати на чужому ліжку Перекладати двійко шалених британців відвідувати дітей у притулку Дарувати їм радість Забуваючи про власний біль І втомлюватися так Щоби провалюватися в сон Без задніх ніг Містечко було чуже Готельне ліжко теж Британці, діти Їхня радість, власне забуття І шалена втома Все це було але монстрики не відступали. Ну і грім з ними, з тими думками. Тереза закрила валізу і почала вдягатися. Через півгодини приїде директор зі своїми чарівними донечками і дружиною та забере британців і Терезу в парк. Сьогодні я не буду спати не через них. Сьогодні я просто не буду спати, бо не хочу. Я хочу танцювати і ловити зірки за хвоста. І слати повітряні поцілунки Усім тим думкам на прощання У кімнату постукали Тереза зібрала волосся докупи І відчинила двері На порозі стояв Марсель Вродливий засмаглий британець Із несподівано французьким іменем І лукаво усміхався Я готовий, як бачиш А хтось казав, що я просплю І залишуся солодко сопіти в готелі Поки ви літатимете на... Що то було... «На віниках». Тереза плеснула бідолаху по плечу і упустила в свій номер. З першої хвилини знайомства вона його жорстоко розігрувала. Зустрівши у Борисполі, сказала, що вона його перекладачка, а пошепки додала, що заодно призначена шпигувати за ним і звітуватиме про всі його дії у «Кейджібі», тож хай поводить себе чемно, щоби ні в кого з них не виникло проблем. Потім сказала, що в Україні чоловікам із собі подібними прийнято вітатися, не потискаючи руку, а легко цілуючи у праве плече. А знайомлячись із дівчиною, треба тричі голосно вигукнути її ім'я, дивлячись угору. «Теріса, Теріса, Теріса!» – прорепетував тоді він. Дорогі госте, неправильне вимовляння імені прирівнюється в нас до страшної образи Тереза. ре за Правильно так. У дорозі попрацюємо над вашою вимовою. У мене з собою книжка з українськими дитячими віршиками. А нашого водія звуть, до речі, Омелян Кирило Мефодійович. Омелан. Ще раз скажете «Омелан» і він вас нікуди не повезе доведеться платити за в три дорога, то давайте, повторюйте. Водія звали Петро, і він не мав нічого проти того, аби його називали Пітер, чи то навіть Піт, але Тереза вирішила про це змовчати. Омеліан Кір'їломіч фіч! Ледь не плакав Марсель, готуючись поцілувати всміхненого пана Петра в праве плече. Але Тереза вчасно змилосердилася на добома, і сказала, що то був просто жарт І що в них в Україні просто прийнято розігрувати гостей Над чарівною компаньонкою Марселя, Мері Тереза вирішила не знущатися Все ж жіноча солідарність – справа серйозна Вона вручила їй пляшку з холодною водою А бідоласі Марсу, так вона називала хлопця, коли він не чує – Сказала, що для нього, на жаль, не залишилося. У нас прийнято спершу напоїти жінку, а чоловікам уже як пощастить. Ну от, йому цього разу не пощастило. І Тереза таки потяглася за книжкою з дитячими віршами, щоб хлопець не розслаблявся і не переставав вестися на її жарти. Дядько Петро ледве міг упоратися з кермуванням, коли Марсель учив на пам'ять, мама є у котика і навіть в бегемотика. Не бехамотіка, не бехамомотика, дорогий госте, бегемотика. Невже це так складно? Тільки на мокрий від сміху водій, дещо розгублена чарівна Мері, виснажений Марсель і ледь усміхнена Тереза зайшли до великого кафе на контрактовій, усе трохи втихомирилося. Люди хотіли їсти, а в кафе смачно пахло. Але коли Марсель замовив вареники з вишнями і устиг злопати їх півмиски, Тереза взялася за своє. Знаєш, Марсель, вареники з вишнями – не цілком вегетаріанська страва. У кожній мисці обов'язково один вареник із червивими вишнями. У нас існує повір'я, що тільки людина його з'їсть, не скривившись – Наступного дня збудеться якась її мрія. Марсель був готовий скривитися, але скоро передумав. Прекрасно, я не знав, але не хотів вас образити, то й не кривився. А такий червивий вареник я з'їв щойно. О, вітаю, сподіваюся ти кажеш правду. У нас існує повір'я, що коли людина каже, що з'їла чарівний вареник, а то насправді не так. На неї чекають тяжкі випробування наступного тижня. Марсель зрозумів, що ця дівчина вкотре з нього кипкує. Обтер серветкою губи, демонстративно засміявся і сказав «Я тобі не вірю, і в те, що ти донесеш на мене в КГБ, до речі, теж». Але чомусь, промовляючи останні слова, він таки стишив голос і акуратно розвернувся на всі боки. З того часу він почав повігадувати кумедні паски для Терези, а наступного ранку сказав, що вона йому як сестра. Дивно, але з того часу і почалася їхня дружба. Терезі легко було йому довіряти, і Марсель розповідав історії, які дівчині було цікаво слухати. Вона все ще намагалася розіграти його, але це їй удавалося дедалі рідше – та він усе одно сміявся і це тішило. «Я рада, що ти не проспав. Нам би тебе бракувало під зірками». Марсель усміхнувся і підійшов до вікна. О, машина приїхала. До кімнати зайшла Мері. Привітна і гарна-гарна, як завжди. Діти у притулку шаленіли від неї і повисали на дівчині гронами. Тереза ж спершу не знала, як поводитися коло неї. Мері була справжньою леді, витонченою, щирою, ніжною. Тереза ж натомість нагадувала збитошного хлопчиська, теж щирого й доброго, але якогось надто необтесаного чи що. Їй усе дитинство батьки ставили в приклад таких дівчаток, як Мері. Але Тереза завжди знала, що такою їй не стати ніколи. І поки її ровесниці бавилися в принцес, дівчинка уявляла себе мушкетером. Але вчора ввечері, коли Мері постукалася до кімнати Терези, відбулося малесеньке диво. Дівчата посідали на підлогу, дудлили колу, їли якесь англійське печиво і говорили про все на світі. Мері розповідала, що завжди мріяла бути такою, як Тереза сміливою, веселою, стендітною фігурою і лукавими очима. Натомість росла сором'язливою, невпевненою і з виразно жіночою фігурою, через яку набула ще купу комплексів на додачу. «Мері!» – вигукнула здивована Тереза, оглядаючи дівчину довгим прискіпливим поглядом. «Але ж ти абсолютно і дивовижно вродлива, Зізнатися чесно, я почувалася не дуже затишно Коло тебе Я взагалі не затишно почуваюся Коло таких витончених красунь Більших ні у житті не чула Це я про почуватися не затишно А щодо моєї фігури і обличчя Так зараз вони мені подобаються Але коли я бачу таких, як ти Раптом звідки лязь вигулькують ті. Дитячі бажання Дівчата ще теревенили про подорожі чоловіків Про мрії і спогади Про роботу і дітей, яких вони любили А коли йшли до сну, кожна з них знала Що здобула собі справжню подругу Ну що, поїхали, поїхали У номер Терези увірвалися директорові Доні Олеся і Дануся І одразу взялися тягти за руки всіх трьох Через кілька митей весела галаслива компанія вже палила свічки від комарів, розстеляла пледи на траві та розкладала неподалік печиво, фрукти й воду. Коли все було готове, дівчата пішли в дикі танці. Ті, які дарують відчуття, наче на світі, не існує нічого, крім волі, руху і радості. Хлопці час від часу переможно вигукували. Це означало, що вони таки впіймали зірку за хвоста. І тих о, -о, -о" і е, -е, е було так багато, що, здавалося, метеоритний дощ більше нагадував метеоритний водоспад. Але щойно дівчата розляглися, небо затягли тоненькі хмарки. Дощу в них не було, але краєвид вони все одно зіпсували. Тереза була певна, що Марсель, котрий лежав поруч, Зараз покаже їй язика Але він повернувся до неї обличчям І запитав, як вона почувається От знаєш, що прекрасне в друзях? Ти мені не просто подружка Ти мені як сестра І того ти вирішив, що можна мене перебивати? І з чого ти взагалі взяв, що мова про тебе? А я помилявся? Ні, ну от, то що в мені прекрасне? що коли в тебе є нагода показати мені язика, то ти питаєш, як у мене справи. А знаєш, що в сестрах незрозуміле? М -м -м. Що коли ти в них питаєш, як у них справи, то вони заговорюють тобі зуби. Тереза засміялася і ляснула Марселя по руці, а тоді припіднялася, опершись на руки, і до довкруж. Світло ліхтарів долітало сюди ледь помітним. Уся компанія розташувалася на відстані кількох метрів одне від одного. Директор із дружиною і не думали дивитися на небо. Вони вкрилися собі пледом і про щось тихо гомоніли. Мері заплітала дівчаткам косички, а Марсель лежав поруч і дивився на Терезу. «Ну, як ти? Мені здається, ти сумна. Сумна. Чого? Бо хмари а я мріяла побачити цей метеоритний дощ цілий рік. І то єдина причина, то, знаєш, навіть не причина, а привід. А загалом усе зараз складно. Ти ж віриш у Бога. Помолися, щоб він розігнав хмари. Ще чого, Марсель, ти з'їхав із глузду. У моєму житті зараз і так проблем вище голови. Куди серйозніших? Буду я молитися про такі нісенітниці». Я бачив, як ти молилася з дітьми сьогодні Чого тобі легше молитися про когось, ніж про себе? Не знаю, чомусь так І взагалі досить бавитися у психолога Ти ж пам'ятаєш про КГБ. Джібі? Тереза піднялася, підбігла до дівчат І почала смикати їх за руки Ну, танцювати, ми ж недаремно не спимо, чи як? Дівчата танцювали довго і так, щоб забути про все. Принаймні, саме такі наміри мала Тереза. Забути про зірки, які транслюють так близько, але за густою, непроглядною ширмою. Про те, що завершиться цей тиждень, і перед нею знову гостро постане питання вибору. Забути, що цього вибору вона досі не може зробити. Про розгубленість у тому пустку всередині. Так мене ще пару днів, і їй доведеться повертатися в своє місто, де вона більше не могла жити. Там у неї на столі лежить дві пропозиції, абсолютно різні. Одна – переїхати в це містечко, де зараз над її головою хмари затуляють зірки. Маленьке і страшенно далеке від дому. Працювати в домі з садом, відвідувати дітей у притулку і робити те, що вона так любить помагати створювати книжки. Інша – поїхати до Києва, жити десь у крихітній кімнатці в душному спальному районі, працювати над тим, що її ніколи не цікавило, писати про моду і інший життєвий дріб'язок. Однак, нарешті, заробляючи трохи більше і відвідуючи з друзями якусь кнайпу раз на сезон, не вишукувати найдешевший у переліку – а купувати справжні бажани. Тереза давно мріяла про розвиток, зміни, воліла вилізти з гнітючих злитнів. Колись вона хотіла працювати на радіо, а опинилася у великому двоповерхому автобусі, що їздив по західноукраїнських замках і возив іноземців на екскурсії. Дівчина була майже діджеєм, як і хотіла. Вона мала мікрофон і слухачів, Лише замість саундтреків і пісень змінювалися картинки за вікном. А ще у неї була маленька наймана квартира в живописній місцині і сусідський кіт, який приходив до неї їсти та ніжитися. І в кінці цього тижня Терезі потрібно буде повернутися туди і нарешті щось вибрати. Мері з дівчатками підійшли до машини, малеча вже хотіла спати. А Мері... Обіцяла розповісти їм казку. Тереза ж повернулася до Марселя і лягла коло нього на плед. «Я тут молився, щоби розійшлися хмари», прошепотів він, «тож нікуди вже не тікай, добре?» Тереза кивнула, глянула на небо і раптом побачила шалений хвіст падаючої зірки. «Е-е! У цю миг дівчина була ладна розцілувати Марселя і пообіцяти йому ніколи більше навіть не пробувати над ним покипкувати. А ще раптом, боже, як несподівано, вона знову почала вірити в маленькі дива. Коли емоції трохи вляглися, Тереза повернулася до хлопця і прошепотіла «Дякую». «Завжди, будь ласка, які ще будуть побажання?» І дівчина розповіла йому все, Виклала, як на долоні, про свої страхи і сумніви, про своїх монстриків і сусідського кота, про автобус, мікрофон, щоденну каву в термосі, видавництво у промінційному містечку і глянцевий журнал у такій чужій столиці. А потім попросила його розказати їй якусь історію і заснула під його голос. У останній день, коли треба було прощатися, всі болі, накопичені за довгий період, раптом зібралися в одній точці і пекли немилосердно. Узагалі Тереза давно завважила, що має алергію на прощання з людьми, яких любила. У неї зразу слюзилися очі, стискало горло, свербів ніс, опускалися руки і ставало важко ходити. Вони їхали з притулку і плакали бо плакали діти. Марсель сидів поруч і витирав сльози теж. Він казав, що ніколи не плакав, на похороні когось із родичів, а тепер просто не міг стриматися. Директор зупинив машину біля річки і усі мовчки вийшли на двір. Тереза ридала, загорнувшись в обійми мері. Олеся і Дануся стояли коло Марселя і дивилися, як він набрав Пригорщу пласких камінців І почав кидати ними в бік річки Пускаючи млинці Мері витерла свої І Терезині сльози І підійшла до дівчаток Тереза тим часом почала спускатися Вниз за річкою А тоді перейшла її по великих камінцях На другий берег І почала видиратися На небезпечну кам'яну стіну Вона дуже боялася висоти Але в той момент Її це не турбувало Емоції спопеляли дівчину зсередини, і вона тікала від думок, туди, де запаморочується голова, і де вони більше не виникають. Вона якось примостилася на висоті 15 метрів над річкою, у слизькому взуті з утомленими руками. А спуск був таким небезпечним. Дівчина просто сиділа наверху і робила вигляд, що відпочиває, тому й не злазить. Раптом звідки лязь, узявся Марсель. «Слухай, чого ти там сидиш? Тобі допомогти? Угу!» «Ем, а чого ти не попросила раніше? Не хотіла!» «А, он воно що!» Марсель зробив вельми здивований вигляд, але почав видиратися вгору, а порівнявшись із дівчиною, подав їй руку. Сходити було дуже страшно. Кам'янистий берег, Круто спускався вниз, де шуміла річка Руки й ноги вперто тремтіли. Вона чіплялася ними за траву, за грунт А Марсель постійно повторював, що трава ламається Грунт розсипається, потрібно ставити ноги на камінь Ноги на камінь, не чіплятися за дрібниці Виводити в пріоритети найважливіше Тереза всміхнулася цій думці і захотіла відразу втілити її в життя. Але це було не так уже й легко. Олеся і Мері підбадьорливо кричали з мосту. Марсель просив, ну хоч трохи більше довіряти йому і відпустити сухе баделяче. Уся ця ситуація нагадувала сцену з фільму. Красиві гранітні камінці, стрімке урвище над річкою, чоловік – із зовнішністю сміливого ковбоя простягає руку. І картинка стає статичною. Аж поки Тереза нарешті не довірилася повністю. І вони зійшли за лічені хвилини. А потім була смачна їжа, прощання, знову сльози, дорога, Київ і співбесіда в модному журналі. Тереза прийшла туди трохи невиспана і заплакана. У вим'ятий сукні, яку її бабуся – Точно б назвала, як корові списка із великою валізою. І коли вже сиділа в холодній маленькій кімнатці з прозорими стінами, раптом побачила, що в неї брудні руки. Дівчина придивилася і помітила напис кульковою ручкою, який просвітлювався на шкірі. Його Марсель, граючись, наніс жартома «Ройалту». Член королевської родини Принцеса всередині Терези усміхнулася Згадуючи казку днів, що були позаду І вірячи в дива попереду Вона подякувала пані, яка сиділа навпроти За витрачений час Сказала, що передумала, вийшла з високого будинку Довкруж якого стояли дорогі машини Волочачи за собою велику валізу, витягла з кишені свій старий телефон із потертим екраном І написала смс-ку директору провінційного видавництва «Я з вами, коли мені приїжджати?» А наступного ранку, добувшись до свого комп'ютера, відкрила листа від Марселя «Ти все зробила правильно, тепер уперед і ноги на камінь, пам'ятаєш?» Тереза пам'ятала їй хотілося плакати з удячності Щоразу, коли вона згадувала про цей час Про Мері, дівчаток, дітей із притулку Їхню команду, про Марселя Але ж хто показуватиме слабкість От не псуй мені спогади Спробами навчити мене жити А то наступного разу, як приїдеш Не лише води не дам, а ще й спечу пиріг із вишнями Не вегетаріанський, як ти пам'ятаєш ти ж пам'ятаєш? Ураган Катріна Андріаночко, ти якась бліда сьогодні. Іди додому відпочинь. Начальниця схилилася над столом молодої вродливої жінки, всміхаючись. Усе добре, Галину Сергіївну, я в нормі, справді, усміхнулася у відповідь Андріана. «Не сперечайся!» – жартівливо посварила її начальниця. «Іди, йди! Робота не вовк, ти ж знаєш! Користуйся можливістю!» «Усе!» – переконали. Андріана засміялася, швидко вимкнула комп'ютер і склала папери на столі. Закуталася у великий сірий шарф грубої в'язки, надягла плетені рукавички в тон і бадьору помахала співробітницям папа. «Це вже не вперше жінку відпускали!» чи то пак випихали трохи раніше з роботи бо ж усі розуміли яка в неї ситуація але тільки-но вона вийшла за поріг співробітниці із псевдоспічуттям на обличчі і пліткарськими нотками в голосі взялися ту саму ситуацію обговорювати яке нещастя а такі ж молоді а вона ж так усіх завжди підбадьорувала а сама в чому опинилася? Ай-яй-яй. Андріана йшла і підбирала собі музику в, в, в MP3-плеєрі. Його, до речі, подарував чоловік десь одразу після їхнього весілля. Аж не вірилося, що вже кілька років минуло. Вони ж досі такі закохані, а плеєр чомусь виглядає таким уже поторсаним і затертим. Маленький щасливий спостерігач за часом, який непомітно минає, це точно. Молода жінка подумки створювала під кожну мелодію танець, свій і з коханим чоловіком. Насправді вони давно вже не танцювали разом. Після аварії він довго лежав у лікарні, а тепер ходив на милицях. Проте це не заважало їм, лежачи на маленькому дивані в їхній найманій квартирці, піднімати догори руки і танцювати пальцями. І це не заважало їй мріяти. Тільки-но у вухах починав співати Армстронг із його «ж» замість «дж». І з таким же щемким «жашт» «Мі енд ю» вона малювала навколо себе з Олегом сірий серпанок із приємним тютюновим запахом. Сильно зменшувала експозицію так, що в кадрі лише вони світилися світлом А все решта перетворювалася на тьмяну віньєтку у кутку Начакловувала чорношкірих джазменів і джазвумен Із неймовірними плавними рухами Якщо ж загравав французький шансон Вона пригадувала собі котрусь із прованських картинок Які так і засіли в голові після їхньої недовгої мандрівки. І подумки вдягала свою танцювальну пару в літні до хуліганства легке і повітряне вбрання, І так ішла і усміхалась, ішла і заплющувала очі, ішла і прикушувала губи, пришвидшуючи крок, щоби не затримуватися додому і знову опинитися в обіймах коханого чоловіка. Бо лише там ніякі проблеми не страшні, хоч їх і багато. У ті короткі миті, коли музика зупинялася, Андріана поверталася зі своїх мрій у спекотний, ворожий, небезпечний світ. Світ, який ставив питання і приховував відповіді. Заплутаний. Їй збиралося на язиці гіркота. Хотілося гарячого і солодкого-солодкого какао. І круасанів. Неодмінно круасанів із полуницями – Бо це був єдиний смак, який повертав її у щасливе, безтурботне, майже французьке літо. Але гіркота швидко минала, поза як у вухах з'являлися нові акорди. Бадьорі чи сумні, але такі красиві. Задзвонив телефон. Улюблена подруга, яка, на жаль, рідко бувала поруч. Олену носило по всьому світові з її скаженим фотоапаратом. Дівчина полювала на шторми, бурі, пожежі. Узагаліто то Олена була соціальним фотографом і мала задокументовувати постраждалих, жертв стихійних лих. Ті світлини потім передавалися до різних фондів, потрапляли в пресу і так унаочнювали проблему для людей, що жили в достатку і не замислювалися про чиєсь горе». Жоден не міг устояти супроти поглядів, зафіксованих Оленою. Так збиралися пожертви і людям допомагали. Але її особисте хобі було виловлювати стихію і протистояти їй. Мініатюрна фотографиня з великим фотоапаратом і ще більшим об'єктивом проти нестерпно гігантської сили, що насувається. Коли блискавки розсікали небо, Олена позувала, наче це її нарешті хтось фотографував із неба, хтось зацікавився тією, котра не боїться стихій. Друзі прозвали її Катріна, бо дівчина постійно побивалася, що не бачила того ураганиська на власні очі. Вона саме повернулася з подорожі і телефонувала Андріані. «Як ви?» Голос Олени був якийсь обвітрений, трішки різкий і тим не менше рідний і приємний. «Андріано, я точно знаю, що ви сильні і усе подолаєте. Але як ваші позивачі, не вгамувалися?» «Ой, Оленко, хто ж угамується? Вони або виб'ють із нас гроші, або ми доведемо правду, і їм нічого не залишиться, як визнати поразку. Вони не здадуться так просто» допоки не буде остаточного вироку. Таке відчуття, наче живемо за кавкою, як у тому його процесі, пам'ятаєш? Нам ніяких претензій не висувають поки, але вже готують якісь документи і вимагають грошей. І ми не знаємо, за що братися. Знаєш, може врешті доведеться тікати з тобою на якийсь там острів Мзумбу-Бумбу. Ой! Хай лише спробують вас пальцем зачепити. Сталевий голос Олени набирав шуму, мабуть океанського. Я розкажу своєму знайомому тайфуну. Ми з ним потоваришували, то він їм дахи позриває. Спробувала пожартувати Олена. Та ні, не треба аж так. Ще зачепить когось із сусідів. Він нестримний. Твої заокеанські друзі ж іншими не бувають. «Усе у нас уладнається. Знаєш, поки чергувала ночами в лікарні біля Олега, не могла заснути, виходила в коридор і перечитувала кавку. І знаєш, що я подумала? Може він і передбачив наше теперішнє, а ось кінцівку вигадав, бо наша була надто геппі-ендова, і він подумав, що то применшить літературну цінність його твору. Ось і приписав щось страхітливе». А в нас усе буде добре, розумієш? Розумію, сонечко, саме так і буде. До речі, я привезла тобі подарунки із-за океанії. Давай увечері зустрінемося за чаєм. Андріана прийшла додому і тихо відчинила двері. Олег не зустрів її гучним привітанням, мабуть спав. Жінка беззвучно розулася і навшпиньки пройшла до спальні. Коханий лежав, згорнувшись калачиком Лише зламана нога була випростувана Його чоло було спітнілим, а губи міцно стиснутим Вочевидь йому щось боліло Андріана поклала руку чоловікові на голову І почала пальцями перебирати волосся Олег не прокинувся, лише легенько порухався Але від того руху його обличчя раптом скривилося І він важко застогнав Олежи кусонечко, я тут. Що з тобою? Тобі щось болить? Ось водичка попий. Жінка стала навколішки біля ліжка і простягла коханому склянку з мінералкою, що стояла на ослінчику. Але Олег продовжував важко стогнати і попросив викликати швидку. За півгодини в двері подзвонили. Тоді все відбувалося дуже швидко: крики, носилки, якісь указівки, Штурхання, Андріанин плач, вовтуження, суворий голос лікаря, і вони вже всі були в машині швидкої допомоги. Олега везли на операцію. Як виявилося, у нього були пошкоджені внутрішні органи, але складаючи поламану ногу, лікарі не додумалися зробити рентген. І так і відпустили пацієнта додому. Ситуація була дуже небезпечною. Андріана стискала руку чоловіка в своїх долонях, зойкала на кожній ямі, благала водія їхати обережніше, але їй наказали сидіти тихо. Жінка плакала і молилася, а потім почала дякувати, що у неї є цей чоловік, що він вижив у тій страшній аварії, що вони зараз разом, і що начальниця відпустила Андріану раніше, і що в них залишаються шанси, і що все – неодмінно буде добре». Андріана згадувала, як її друг колись цитував когось із американських поетів «Я відчуваю, коли смерть близько, що життя все одно ближче». І раділа, що в неї є такі чудові друзі, які можуть надихнути і підбадьорити. Жінка набрала номер телефону Катріни – і сказала, що не прийде на зустріч. Звісно ж, Оленка обіцяла приїхати в лікарню і побути з Андріаною. І це також тішило, бо завжди легше переживати тривогу, коли хтось обіймає тебе за плечі. І нестримна дівчина приїхала з обвітреним обличчям, сміливим поглядом і твердою впевненістю, що після таких складних випробувань обов'язково будуть великі благословення від Бога для Олега і Андріани. Поки йшла операція, дівчина розповідала подрузі, як перехоплює подих, коли сильний вітер дме тобі в обличчя з океану, і яким маленьким здається наземний світ, коли торнадо розгулює по полю, танцюючи свій відьомський танець. А ще, яке пригарне нічне небо над екватором, і яка незвична свіжість у легенях, коли стоїш над великим водоспадом. Андріана слухала і забувала думати про сумне, і сумного ставало дедалі менше. Операція пройшла успішно, а все решта не мало ніякого значення, бо Олег, ледь прийшовши до тями після наркозу і дуже ще смішно ворушачи язиком, зізнався дружині в коханні і розповів їй, як йому добре і спокійно поруч із нею. А хіба може бути погано і сумно, коли тебе так люблять, і коли в тебе є такі друзі, і коли від ураганів перехоплює дух, і голова йде кругом, але тим приємніше і потім спокій. Андріана поклала голову на лікарняну подушку поруч із чоловіком, увімкнула музику поділилася одним навушником із коханим і вони взялися танцювати пальцями, незважаючи на оленен фотоапарат, її сміх і надто серйозних медсестер. Музика закінчилася, але Андріана продовжувала співати, абсолютно недоладно і місцями фальшиво, але натхненно. І нехай собі десь бушують хвилі, нам взагалі не страшно. І нехай навіть зникають із рахунків гроші і б'ються машини, і нехай недобрі люди намагаються попсувати нам щастя, і нехай замерзають від морозів озера, але все це нічого не вартує, коли є любов, віра і крихта божевілля, і такий чоловік, як ти, Олеже, і такі безстрашні друзі, як Катріна, і ла-ла-ла. Олегу злипалися очі, але він сміявся, а далека від музики Олена відстукувала так ногою. Врешті молоді обоє заснули, і подруга вкрила їх ковдрою із сусіднього ліжка і тихенько вийшла. Їхній ураган, на щастя, вже проминув і навряд чи повернеться знову. Катріні ж, як завжди, хотілося нових пригод, тільки десь на балі – і обов'язково з гарним закінченням. Учителька малювання. Чомусь кількіно листя перетворюється на шурхотливе золото, хочеться починати плести теплі барвисті шарфики і писати дитячі віршики, кутатися в затишний плед і гаряча горня із духмяним чаєм обов'язково ставити на підставку з ялівцю, щоби запах ішов